Þá varast nú við og hitt á rétta stefnu. Það var nú það. Þegar í stefnu fylgdan stundar korn. Þá nam hann snögglega staðar, sveigði til hægri, sveigði til vinstri, nú er allt undir því komið að vera heppin. Annars galt maður orðið ringlaður á svona vakki til og frá, týndi og vilst. Allt í einu varðan einhvers var, þar þannig í náttmyrkrinu og hýðarbylnum. Kenndi einhvers í iljunum, eða hvernig það var. Hallað ekki agnarögn undan fæti. Með stakri varúðstega nokkur aukaskref, hnýtmiðut, pjakkaði stafnum í snjóin, nú hér, þá þar. Í síðara skifti var tómahljóð undir. Kofin var fundin. Hann hafði ratað heim. Aftur kom rekublafið að góðu gagni. Það var ekki lengi gert að losa um lemminn liftónum skríða ofan með hundin og söðin á hælum sér Benedikt og Eitill runnu fremur einnir fóttuðu sig ofan moldarþreppin leo fagnaði hávaðunum sem aftir hlust með glöðu gelti vof-vof Það var meira en gott og blessað. Það var fáta með léttir að því að vita hann og loksins að veðrinu utan gáta veri ekki lengur ofurseldur æslunum Benedikt tilti sér á heipókan yfir komin að Myrkrið merðlaði fyrir sjónum hans, varp öndinni fegin. Eitill létt líka ánæðu sína í ljós með hóláttu í armi. En þegar svo söðurinn tók að hrista sig, svo að einnig varð bylur inn í kofanum, var Leon óboðið og dró ekki dul á það. Gerði síðan sjálfur slíktið sama. En hérna var það Benedikt sem ábyrðin kvíldi á. Og bara ekki aðeins að sjá sérborgið, heldur einnig félögum sínum og förunautum. Hann krakkaði kertistúf upp úr mál sínum, kveikti á honum. Það var rétt á mörkum að hann bara kjensla á þessar tvær verur er stóðu þarna frammi fyrir honum í flögtandi bjarmanum frá kertistúfunum. Snædrippnar og svo klökur að ekkert nema augun, munnholurnar og hornin og eitli var þekjanlegt. Benedikt tók þegar til við að losa förunauti sitt við snjóinn og klakabrynjuna að svo miklu leiti sem það var und. Annars er bæði söðurinn og seppinn holdvóttir óðar en hlínatæki. Og morgundagurinn gæti orði nógu erfiður þótt ekki verið lagt af stað með rakt og kulvíst hörund. Hempa ítils hafði raunar hlíftónum þar sem helst þurfti. Að lokum dustað og skóf Benedikt snjóin af sjálfum sér reyti klakaströngla úr hári, skeggi og augabrúnum. Þá kveikta hann á prímustnum, það er hægur vandi að aðtapna sig í óbyggðum þegar höfð eru meðferðis eldfæri, söðutæki og annur nýtísku þægindi. Hafi eldfærin vaknað stingum aður þeim í barmsér undir prjónaskirtuna og þurkarðu þau inn á sér. Það er gömul og góð hjálp í viðlögun. Og nú þegar búið var að kveikja á prímustnum, hallaði Benedikt lemnum út í hamslöst moldveðrið og krekti sér í fáeina snjókagla meðan þeir voru að bráðna í skaft pottinum og hann bætti á, við og við, Varan hann á sífældum erli, dró lemmin fyrir aftur, fyllt upp í verstur yfurnar, hana nú. Þá byrða hann eitt til upp að heiga þetta og snjó til að svala þostanum, þanga til hann gæti bóðanum betri drukk, þreyf til malpókans, tók upp nesti sitt, sett ekki lega hjá. Kjöti var frósið og jafnir brauðið olli tannkuli, En hvað um það? Bráðum gætt hann held upp á. Þeir skiftu freðna matnum og milli sínis og góðvinnum bar, hann og Leo skiptu bráðulega. Benedikt þætti gaman að sjá framann í þann sem liði við konunglegri kjör í höll og meira öryggi í þrengingum veraldar og í ofanarlag átti sér vonum að bjarga nokkrum klöfum frá hungurdauð næstu daga og inna þannig umhverfi sínu fjörðfélaginu og alverunni þjónustu af höndum. Því þa vilji láta þau vita leiamenn að sjálfur pávin í Róm býr ekki betur og höfðinglegar en þú og ég. Nú hefur hreinnri samvísku. Stakkana Seppa sem dinglaði róvunni og trúði fúsllega orði til orðs hverju því sem eigandi hans þræðigaði fyrir og það því fremur sem sérstakt hnskæði til fildi hverri kennisætningu. Og Benedikt, hann satt þarna eins og herramadur með kjötbytta í hendi sér og skiptónum á milli sín og Leós í aðpnótt og eitthvað þýðnaði við ílinn frá primusnum. Og a viðbytti var kapp nóg, hálf Leó Leós kildi sannarlega ekki þurfa að býta bröðið þurt. Hérna satt maður þá eftir allt saman, verða gata verið, og í dag var miðvikudagur. Í annað sinna vísu á þessu ferðalagi. Já, það var nú það. Með öðrum orðum, hann hafði verið rúmlega vik á leiðinni hingað, nákvæmlega nýju daga síðan hann lagði upp frá botni. Svo að ekkið sé undan dreigð og ríflega sjö af þessu nýju dögum hafði fætt sig sjálfur. En það sá það á nestinu. Þess var ekki að deljast. Nördlað og sparað hafði hann fremsta megni en samt voru ekki eftir nema sjö kjötvitar og það er ekki íkja stórir. Og auk þess nokkur forði að brauði sem hefði vel mátt vera rýflegri. En hvað hafði drottni vorum ekki orðið úr fimm brauðum og tveim fiskum? Þúsundir hafði metta með þeim aðra forða. Með slíkar staðrindir í minni var manni hans sporum ílsæmandi að örvænta. En það þurft ekki að sjá nema sér og leo fyrir mannamatt. En hvað sem öllum kraftaverkum leið hér er það halda sparta á. Forsjálni er hvergi bönnuði í bóðorðum einn kjötbit á dagsegi og skrifa meira fæst ekki átið. Það hafði auk þess sína kosti engin hætt á að maður ætti yfir sig og er þið þá væntanlega léttar á fæti. En hvað gekka ljósinu? Hvers konar óstand var þetta á prímusnum? Hann dældi í hann lofti en það kom fyrir ekki. Hann vildi slökva á sér hvað sem tautaði var ófáanlegu til annars og vantaði þó ekki áan hann olíuna. Hverskins galdrabróð og remleikar voru nú þetta í gömlu hólunans. Hafði einhver meinvættur smekt sér inn og lagst á ljósið. Í samri svipan satt Benedikt í kólniða myrkri. Og ekki svo að vela það væri neitt eðlilegt myrkur öðrunær. Man sveiði augun undan því, það tók fyrir kverkarmanni, sindi sig í að hafa fullan huga á að kæfamann. Á hinn bóginn var það svo sem nógu vingjartlegt, vildi ég fá til að sopna, bara halla sér og láta sér líða eða brjóst. Og hvað átti hann eiginlega að gera við kaffi? Til hvers þurft hann á meira ljós eða halda á þessu kvöldi? En skildu þetta að vera einsaman vinahótt? Benedikt reyndar áða fram úr því, reynd að átta sig, nota vitklóruna. Það skildi þó ekki vera að óveðrið værið enn að ofsakja þá. Heiðu loksins í leik á borði til að ganga þeim döðum. Sennilega hafði það birt hverja smugu. Ætlunin að taka fyrir hverkar þeim kæfað á alla þrjá. En sem hann var lifandi, Benedikt stöðlaðast á fætur, tókst með herslumunum að rífa sig upp mókinu reykaði þangað sem lemmurinn var upp yfir hratt honum frá. Þá voru draumórarnir þegar búnir að ná tökum á honum hann gerði sér í hugarlund að sér myndi opnast hákvælft stjörnunótt en það var þá bara bullsjóðandi blind hríðin nú gerðum sig líklega til að fylla hóluna í einni svipan hann dró lemmin fyrir rópiðan í en nú gætti hann þess að hafa glöfu sem korki fendi innum nýja lokaðist Og eins og vita mátti fengur spæði ljós og logi til að lifna við aftur, halda áfram eðjuð þeirri sem fyrir var frá horfið. Sen var kaffi tilbúið. Ilmurinn af því fyllti kofan, blessað kaffið. Benedikt sötræði það með þakklátsamri lotningu. Og er hann hafi drukkið næju sína og séðum vatnanda eittli slögt hann á kertinu. Nóttin var komin og sjálfgefið hann jót hennar. Blóðið suðaði sig í værð í örþreittum limum sem allt magnsmám saman fjaraði úr. Svefnin nálgæðist hólátlega þófaskrefum, hófinn vitundarlausamann á náðar arma sína. Þarna lánu Benedikt í grýtunni sinni, gröfinni sinni. Ullarábreiðunni hafðan vafið utan um sig, heipokan hafðan undur hafiði sér. Láfið hliðin á eitli er svaf á sína vísu og jórtraði í mestu makindum millir dúranna. Fast upp að þeim báðum ringaði lea á sig, kúrðiðar kjökrandi af verð, vellíðan og eftirvæntingu um verðskuldaða kvíld. Þarna láguðir þessir þrýr fáin fethundir yfirborði jarðar, harðla ósélegir og urðu var taldir í tölu lífenda. Eiga síður liggur fyrir þeima vakna til stórra eða sem flestu möðrum myndu einast óvaxinn atafna sem þeir einir geta afrekað og eru fúsir á sig að leggja eru þeir kanski ekki eins lítil á móti leegir og þeir sínast eru þeir eftir vill ómissandi liðir í einhveru samhengi upp yfir þeim heldur reykinn hættir líðandi stundar að vanda leiðar Benedikt svo af eins og steinn í bólakafi botlausturar nættur. Þá var hann allt í einu vaknaður eldsnögt svo sem honum var tamt glaðvaknaður, útsofinn og afþreittur. Nú reyð á að rýfa sig upp úr voðinni og verðinni áður en þreytan sem vit hann lega lá í launnsáttri næði tökum á honum á nýjaleik. Hann beð því ekki bóðana, stökkafættur rætt upp dyrarlömnum Glada tungsljús, tungsljús maður lifandi, veröldin með öðrum orðum aftur komin í nokkuðn megin réttarskorður. Og sem betur fór hafði hann ekki sofið yfir sig, nema að vera skildi að hann hefði bætt á sig heilum sólarheng. Og þá var að taka því, far með gætni, far með ró. Hann hafði í gærkvöldi leift agnarögn af kjötbyttanum sínum, þessari klípu skiptana á milli sín á Leós, ásamt leifilegum bröðskamti Benedikt skólaði sínum hluta nýður kverkarnar með kaffisopa Eitill á í dag að vera heima í holunni og kvíla lúin bein Hann er eðlilega mesta eftir sig eftir hrakningan í gær og engin ásta til að ónaðan fyrir en vita þeirra að, að brín þörfsi á honum Ef að vanda að létti er þið æri náfyrran að starfa áður í viliki Benedikt byrði upp af heigi vatni og snjókögli ef hann langaði að narta í sáum glöfu við liðin á hlemnum. Leó var á þar aðgerðir. Undið þeim ekki sem best. Leit hvað eftir annað í augu eigandarsýnum, lyfti hikandi annari framlöppinni, kvenkaði sér, gerði sér líklega til að losa um hlemmin. En Benedikt let sér ekki segjast, klappaði honum á baki til að róan og áttaði seppi sig þá á því að þeir höfði ekki heldur nestið með. Síðan gengu þeir saman út í túnskinsnóttina. Þar veðrið var svona kyrt og bjart yfir, og þeir tímanleg á ferli, ákað Benedikt að leita þegar í dag á þeim slóðum sem fjastar voru, í daladraugunum uppi við Jökulröndina, fimmstunda ferð fram og aftur þegar bestliðt. Það kom varla fyrir að hann fyndi það skepnu en að halda heimaftur án þess að hafa veriðar kom við þannig ekki til mála. Benedikt liðkæðist fljótt og smá herti gönguna. Rogaðist upp eftir hæðum og hjöllum rauk niður brekkur eins og vindkvíða stormur, snjór og heiði há. En dagurinn var ekki jafn hapasæll og veðrið var gott. Benedikt fann ekki nokkra kind ekki á lífi en uppi við jökulröndina í dalverpi sem heita barma fullt af samfeldri fönn, rakst á hólu það var raunar leo sem nasað hann uppi refsmókn á hólu sem lániður að kindarhrægi fullsend á ferðinni. þessi fundur fekk svo mjög á Benedikt að hann tók ekki gleði sína aftur það sem eftir var dagsins Annað eins og þetta var ylsviti, afleitur fyrir bóði. Og það því verri sem þetta var einskonnar konar minningarár, 27. skiptið og hann sjálfur tvísvar sinnum 27 ára. Því varð ekki á móti borðið að þetta var merkisár að minsta minnstakosti fyrir hann. Og þá þurfti svona að fara. Enda hafði óhefnin fyllt honum frá upphafi vega En mitt þetta sinn. Hér evra var líka einhvern veginn öðruvísi en vantvar, þótt veðrið væri gott og færðin er það teljast viðunandi. Fjöllin umkringdu hann enkenilega þögul og fíld. Hvað hafa hann gert á hluta þeirra? Var það honum að kenna að hann hafi tavist? Eða skildi það að vera út á þessari kvíld sem hann tók sér á jökli? Það er það aflítast fullmið kilsmámunasemi. Og hvað sem öðru leið, hafðan reyna samvisku. Hafði, hafði flýtt þérins mikið og hann mögulega gatt, eins og atveikin hafðu þrófast eitt af öðru. Svo er fjöllin endilega vildu sín honum og fáleik, þá þau um það. Frá þeirri stundu virtan þau ekki viðlits, skeimaðan í kringum sig varðað aðeins til að sveipast um eftir kindum. Og þar er engar kyndur sáust, og ekki einu sinni sporaslóð. Brunaðan heimleiðis heptum vörum, sár gramur hinum afundnu nhjúkvaröðum í áttina til kofans síns og Etils. Til heimahugnaðarins í grítuninu sinni, gröfinu sinni. En er þanga var komið og hans griðin ofan í jörðina með lok yfir sér bragðaðistónum ekki blessaðum aturinn. Og það var á mörkum að hann hefði list aftur kaffinu. Nóttina sem í höndfór svafan lítið og slitrótt. Það er engin leikur að lendi ósátt við fornvinni, missað heita maður síðasta atkvarf sitt í einmannalegri veröld. Og síðan nokku það til er eitrað getið blóðið, þá er það þetta, að finna aðeins dauða þegar lifandi kenda er leitað.